No, au hasita ikasi da eta ba, oraindara magu ba 8 ba, urteia Bai, hau hasi zen, ba bueno, e, batzuk berak e, irakaslea ziren eta ikusten zuten bere geleetan, e, ba haurrak ba, aurrak, ba benete, gabe, desmotivatuak, autoestima oso basua eta e, eta orokorrean izan ziren ba oso ba gutxikoak eta bueno, ba beti bakarrik eta hola. Orduan betzatu zuten, bueno, jubilatzen gerenean zerbait egin ber dago. Hau ezin dugu horrela utzi eta zerbait egin behar da. Eta bueno, aziziren hola poliki poliki. Renengo hogei oh, oh, aur, eta sei voluntario, eta behira orain, berreun eta berrogei aur daukagu, eh. E, Laus entro, eh, denostin, hemen amaran, hau da daundiena, eta gero daukagu baita ere egian, antiguon eta bide bietan. Osea que nahiko eta voluntarioak pues 150 uh, edo. Bueno, daude, a ver, irakaslea bas nahiko, nahiko, eh? Eraiek beti igual jubilatu eta betortzen dira. Ingeniarri, Irakasleak de deneti baita ere psikologia, psikopedagogia eh, medikuntza eh, bueno, eta eh mediku jubilatuak ere daukagu, eh bueno, apaiz bat eta baita daukagu. Itsekuandrek ere, osea, denetik Zenetik. Eta edadeak basa, daukagu hogeik urtekoak eta bai, laro gita bost urteko ez da, gure voluntario helduena. Bai, begira, nik ikenaizkik garzia, e, irroi urte ditut, irakasla izan naiz eskola sare publikoan, hogeita piko urte. Kado, nik jubilatu, ni, jubilatu nintzen eta justu eskola, hemen parean dagoen eskola honetan jubilatu nintzen. Orduan egin nuen izan zen paso txiki bat, espaloi batetik bestera. Ea. Asintzen pentsazen zer egingo nuen, zer egin nahi nuen, de, de, nuen demora librearekin. Orduan erabaki nuen, ba zati bat, nire zaletasunak, aurrera mateko eta bar, Eta beste zati bat izango zela beste nalde zerbait egiteko. Bueno, hemenik egiten dut, saioak ematen ditut, klaseak ematen ditut, eskola ematen dut, hainbat ikaslerekin bostaz egarra Kaixo, ni mariage naiz, e, perrotamarrurte ditut, eta bueno, e, berez irakasla nahi. Om beste lan batzuk egiten ditut, baina, bueno, guzt, beti guztavi zentzait, ba, pisketerak ustea, eta bueno... Lengu hortinet horri nitzen eta, bueno, hartu eman hau, asko guztatzeat, ez? Enik ematen dut, baina asko hartzen dut eta hori guztatzeat horretik Ni Ninaiz Leire eta e, Egoitz. Miguel. Ba, Euskara, e, Marroquia, Engelesa eta Gazelera. Bate suertea, ez? Bentsaten dute, ba, erderaz jakina eta nahikoa dela, ez dala ba, beharrezkoa euskera ikastea. Eta orduan, claro eskuntza Eus euskeraz da, orduan, eta joan esan dizut, bere duaja de eredua doa dena, eta orduan, ba, ba, nahi eta nahi, ez ikasi behar dute. esker eskerronekoa dira, eta guras fakere. Ordun nik hemen askotan, askotan, e, azapten bat eman ondoren, edo laguntza eman ondoren, askotan esan diate eskerrik asko. Eskoletan, gutxiagotan.